Музиката в природата Има музикални дни в природата. В такива дни вслушайте се. Даже в шума на далечния живот има музика. Да се пее и свири в тези дни е най-естествено, като и да се диша. Песните на учителя ние пеехме всякога, когато се събирахме около него. Това беше естествен израз на единия общ живот. Но в такива дни попадахме в особените гами на природата. Песните звучаха като нови. Хармониите идваха естествено, мелодията добиваше особен смисъл, пълнота и релефност. В такъв един ден бяхме събрани около нашия обичан учител. Повдигна се въпросът за музиката в природата. Учителя каза Има същества разумни, които пеят в хор, в гората и се движат. Хармония има в тяхната музика. Това пеене не се схваща с физическите уши. То е етерно пеене. Това пеене е реално. Вятърът, бурята са музикални, само че човешкото ухо не е така музикално, за да схване тази музика. Кой е най-хубавият концерт? Изгревът на слънцето. В бурята, в грамотевицата, в падането на дъждовните капки слушам музика. Това е велик концерт. Ще направим опит със слънчевата светлина. Тя да ви проговори. Музика се крие в нея. Няма по-красиво съчетание на тоновете от това, което произлиза от трептенията на слънчевите лъчи. Всяко полюляване на листата, на дърветата, е тон, който неразвитото още ухо схваща като шум. Вие посещавате концерти, слушате музика на Шуман, Моцарт, Бах, Бетховен, ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите се листа, отколкото на най-великите музиканти. Свържете се с музикалния свят. Слушали ли сте музиката на цветята, когато цъвтят? Или хора на зреещите плодни дравчета? Слушали ли сте хора на течащите води? Слушали ли сте песента на летния зефир? който милва дърветата. Ще кажете, че всичко това е иллюзия. Не. Ухо е нужно, за да чуете тази песен и да се слеете с нея. Всичко в природата е живо. Във всичко, създадено от Бога, има велик смисъл. Във всичко има музика и песен. Всяко живо същество произвежда звук. Представете си, че цялата природа е голям оркестър. Куковицата бие тъпана. Един, два, три удара и спира. Всяко животно в оркестъра издава свой звук. Какъв величествен оркестър е цялата природа? Според функциите, които извършват органите на човешкото тяло, и те се определят като музикални тонове. Например, сърцето представлява тонът до. Дихателната система – тонът ре. Черният дроп – тонът ми. Бъбреците – фа. Далакът – сол. Жлъчката – ла. Храносмилателната система – си. Когато дихателната система на човека действа музикално във всички гами – ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение на гамата, нейният тон се изменя, минава в друг тон и това създава дисхармония в някои от нейните органи. Тази дисхармония наричаме заболяване. Ето защо? За да не заболее някой, той трябва да пази чистотата и броя на трептенията на своя тон. Ако разбирате ключа и тоновете на вашия организъм, вие ще можете да си въздействате. Ще можете да трансформирате състоянията си, да държите функциите на вашия организъм в пълна изправност. Енергиите от сърцето минават към черния дроб. Това показва, че от сърцето към черния дроб има отворен път, обаче от черния дроб към сърцето няма. Като знаете това, не трябва да допущате в сърцето си никакви отрицателни чувства, които биха се отразили вредно върху черния дроб. Който знае и разбира музиката на своя организъм, той ще може с нея да лекува някой заболял орган. Ако има някаква повреда в дихателната система, ще пее или свири музика, която често се повтаря тона тре. Жлъчката се лекува с Всеки ут от човешкото тяло може да го сравним с един инструмент, а цялото тяло с един огромен оркестър, не от 50-60 души, а от хиляди инструменти и хиляди души, които пеят и свирят, а човекът дирижира. Големи диригенти сте вие. Човек има милиарди души поданици. Това са клетките на тялото. Всички органи на човешкото тяло издават тонове, радиовълни, които са музикални. Ангелите са много музикални. Сега има музикални произведения, написани на ноти, а от миналото няма запазена написана музика. Сега тя се търси в архивите на ангелската музика. Можеш ли да възприемеш музиката, която има 300, 500 хиляди трептения? Това е ангелската музика. При нея желязото и златото се топят. Тая музика е в състояние да излекува и най-неизлечимите болести. Има музика, чието трептения разрушават – какво направиха евреите със своите тръби? Като ги надуха, те обикаляха с тях седем дни, ерихонските стени, и те паднаха. Ако и вие си послужите с такава музика, за седем дни вие ще можете да съборите стените на вашите мъчноти и препятствия. Казваш, наранено ми е сърцето. пей. И свири. Няма по-добро средство от това. Сутрин рано в природата пеят напредналите същества. Една сестра разправи следната своя опитност. В 1928 година, като се спрях при Петото езеро, Махабур, бъбрека чух хора от висши същества. И друга една сестра каза, че е чула хора от тези същества при Петото езеро. Учителя каза. Не, че там при Петото езеро са били събрани тези същества, но по радиото се е предавало тяхното пеене и вие сте го чули там. Привилегията е там, че това място при Петото езеро е свято и там може да се възприема като по радио хорат на тези същества. Всички велики музиканти са слушали музиката на висшите светове и каквото са слушали, са го записвали. Когато се чува такъв хор, отначало, като че хорът се приближава, приближава и после постепенно се отдалечава, отдалечава. Първата сестра каза, че била с един брат, но той не чул нищо. Друга една разправи подобна своя опитност при вътрешния близнак. Бях с една сестра на брега на вътрешния близнак. Времето беше съвсем тихо към зале слънце. Беше съвсем спокойно, нямаше вятър. Аз бях застинала в размишление. По едно време долових като че ли много отдалече звуци. По-скоро звуци от вода, от водопади, които издаваха музика. Вслушах се тогава внимателно и разбрах, че това не е чуване с моите физически уши. Разбрах, че това е по-тънко чуване. Тези звуци се усилваха, като се разпостираха в хор с възходящи мелодии, чуваха се тенори, баси, сопрани. Звуците бяха тържествени. То заглъхваха, то се усилваха. И при усилването се долаваше като че ли това е словославие, хвалебна песен на Бога, като Алилуя, Песен, пята от хиляди гласове, които се приливаха в едно и образуваха един могъщен полифоничен глас. Това нещо продължи половин или един час. Ако бях стоява, може би щак да слушам дълго, но се мъркваше и се прибрах. Казах на другата сестра да слуша, но тя не схвана тази музика. Друг път, вечерно време, в една ясна лунна нощ, отидох нарочно на същото място, пак да изпитам същото. И пак чух музика. Учителя каза. Ангелите сега трябва да отворят музикалните центрове на хората, за да чуят песните, които се пеят, да чуват музиката, която е горе. В бъдеще, човек ще слуша музиката на ангелите. Има още по-велика музика. Божествената музика. Щом чуеш тази музика, всичко забравяш и като се върнеш вкъщи, ще кажеш «С мене всичко е свършено». От сега нататък ще служа на Господа. Човешкото пеене е за ангелите, като музиката на грамофонните плочи. Земната музика е взета отгоре. Музиката е дошла в помощ на човечеството. Тя иде от невидимия свят да помага на човечеството. Някои писатели и музиканти казват, че са измислили нещо. Всъщност, никой нищо не е измислил. Един музикант ми каза, «Кажи ми новото в музиката». Казах му, не мога да го кажа, понеже ще възникне спор помежду ви, кой го е измислил. Хоровата и инструменталната музика са свалени от висшите светове. Музиката излиза от светилището на храма. По-рано тя е била там. А сега си позволи да излезе.